Dakota, Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. USA uuringufirma Pew Research Center avaldas 15. märtsil uurimuse Ameriklaste suhtumisest erinevate religioonide esindajatesse. Kõige parema suhtumise osaliseks said juudid, keda küsitletutest 42% pidas positiivseteks ja 34% pigem positiivseteks. Negatiivset suhtumist väljendas vaid 7% vastannutest. Erinevate gruppide oli välja toodud juudid, protestandid, katoliiklased, evangelikaalid, muslimid, mormoonid ja ateistid. Lisaks juutidele jäid keskmiselt positiivse poole peale protestandid, katoliiklased ja evangelikaalid. Negatiivne hinnang oli ülekaalus ateistide muslimite mormoonide suhtes. Uuringuvirma Pew Research Center religioosete uuringute direktor Alan Cooperman ütles, et ameeriklaste suhtumine juutidesse on läbi aega olnud positiivne. Kedagi ei üllatanud, et nad selle uuringu põhjal osutusid kõige positiivsemaks ka kõigi teiste uskondade vaates. Kahjuks ei tähenda see antisemitismi puudumist ühiskonnas – Teiste uuringute järgi on see USA's viimaste aastate jaoks olnud tõusutrendis. 53% Ameerika juutidest on öelnud, et nad tunnevad ennast nüüd vähem turvaliselt kui viis aastat tagasi. Hea meil on tõdeda, et Eesti juudikogu on hindab kõrgelt oma olukorda meie riigis ja tunneb ennast üldiselt turvaliselt. Muidugi ei ole maailm enam endine ja viimastel aastatel on pidanud turvameetmeid lisama ka sünakog Tallinnas. USA avaldas 16. märtsil oma uuringuga uuringufirma Kallup, kelle tulemuste põhjal kuulub esmakordselt USA demokraatide sümpaatia palestiinlastele võrreldes juutidega. 49% eelistas palestiinlasi võrreldes 38% iga vastanudest, kes eelistaks juute. Apariiklaste sümpaatia kuulub rohkem juutidele kui palestiinlastele, see annab ka USA üldise toetuse juutidele. Kokku toetab juute 54% ja palestiinlasi 31% ameeriklastest. Vahe on küll mäe kõrguselt juutide kasuks, kuid läbi ajaloo ei ole ameeriklaste hulgas palestiinlasi nii palju eelistatud. Iisraeli riiki peab positiivseks pisut enam vastanud ameeriklastest kui juute. Juudi riigi toetus ulatub 56%. Suhtumine juutidesse on positiivsem vanusegruppides 46 pluss ja 32 pluss aastat. Pärast 2000 endaid sündinute hulgas on ena vähem võrdne toetus või isegi palestiinlaste poole kaldu. Kuna antud uuringu aega sattus ka laine Iisraeli valitsuse poolt läbiviidava justiitsreformi tõttu, võis see mõjuda ka uuringu tulemusele arvasid selle läbiviijat. Samuti võis mõju avaldada USA demokraatide administratsiooni vastasseis praegusele Iisraeli valitsusele. Kindlasti mõjub rahva meeleolu, valitsuse seisukoht ja samuti ka peavoolu meediakajastused. Järgmised uuringud kindlasti näitavad, kas USA kodanike eelistuste trend on jätkuvalt sarnane või toimub selles muudatusi. Ameerika kui riigi toetus on juutidele ja ka Iisraeli riigile olnud ülioluline läbi aegade. USA on läbi aastate blokkeerinud kõik Euro julgeoleku nõukogu Iisraeli hukkamõistvad resolutsioonid. Samuti on USA rahastanud Iisraeli sõjalist üleolekut vainulike naaberriikide vastu. Ameerika Ameerikahendriigid on ka suuruselt teine juudiriik maailmas. Vaatamata suurele hulgale kodumalt lahkunud juutidest elab seal endiselt üle 7,5 miljoni juudi. See teeb 2,4% Ameerika kodanikonnast. Iisraeli riigi ametliku poliitika hulka kuulub ka suhete hoidmine elavate juutidega, seda eriti USA's. Iisraeli ja juudi rahvas toetab poliitiliselt kõige enam USA evangeelne kristlaskond. Nende poolne surve ja järjepidevalt esitatud meeldetuletused olid ka Trumpi poliitika juhtnöörideks Iisraeli suunal, kui USA tunnustas Jerusalema Iisraeli pealinnana ja kolani kõrgendiku kuulumist Iisraelile. Vaatamata kõigele positiivsele USA suunalt, teevad arvamusküsitluses välja toodud trendid muret ja tõstetavad küsimuse, kas evangeelsed kristlased on suutnud ühiskonnas piisavalt mõju avaldada küsimustes, mille piibel on esitanud kristlastele prioriteetsena. Israel Teleuudis kanalite hulgas tegi viimase aasta jooksul tugeva tõusu konservatiivne uudiskanal 14 tõustes vaadatavuselt teiseks. Kanali tõus algas selle muutumisega uudiskanaliks, mis see enne oli tuntud kui pärimuse ajaloo kultuuri ja religiooni teemaline kanal. Ka valimiste kajastamine ja heade ankrute lisandumine aitas edule kaasa. Alates möödunud aasta septembrist, kui vaatajate reitingud olid 2,2% ümber, on tänavuseks vaadatavus tõusnud 4,5% Otseseks tuntuse tõusuks aitas palju kaasa ka oppositsioonipoliitiku eelmise peaministri Jair Lapidi esitatud valimiskomissionile et kanal teeb uudiste valimisreklaami paremale tiivale. Ta taotles telekanali distanseerimist uudist kanalitest ja liigitamist propagandakanalite hulka. Seda ei juhtunud. Kanalis iseringis kõlas nali, et Jair Lapidire tuleks tänu täheks saata lillekimp, kuna tema vastu aitas nii palju kaasa reitingute tõusudele. Tõsisem analüüs viitas aga probleemidele, et vasaktiib on jätkuvalt üritanud parempoolset meediat marginaliseerida või ebasoovitavaks kuulutada. Kanal 14. meeskond peab seda kahedusväärseks ja nad on tänulikud oma vaatajatele, kes on toonud neile teenitud edu. Iisraeli külastades soovitan kõigil hotelli toas, milgu heita rahvusvaheliste uudiskanalite kõrval ka Iisraeli kanalile number 14. Selle vaatamiseks on muidugi vaja vähemalt algtasemel hebra keele oskust. Mõõdunud nädalal helistas Iisraeli välisminister Eli Cohen Euroopa Liidu kõrgele välisesindajale Josep Borrellile kritiseerides seda ebaõiglaste kommentaaride eest meedias ja Eurooparlamenti eest Raspuuris. Josep Borrell võrdles oma kommentaarides Iisraeli kaitseväe terrorismi vastaseid operatsioone Palestiina terroristide rünnakute ka Iisraelit siviilisikute vastu. Ta kirjutas, et Iisali armee operatsioonid põhjustavad sageli palestiina siviilisikute surmasid seda sageli ka vastutustundetult. Nad laiendavad illegaalseid asundusi okupeeritud teritoriumitel, staatus koo pühapikade suhtes on murenemas kirjutas ta. Euroopa parlamendis ras toimus debatt teemal demokraatia kahanemine Iisalis ja selle tagajärde okupeeritud teritoriumitel. Mitmed sõnavõtjad kasutasid seal karme ka sõnu juudiriigi kohta. Iisraeli välispoliitika kujundajad andsid teada, et seoses tema suhtumisega Iisraeli riiki ei ole Gioseporelle oodatud ametlikele kohtumistele Iisraelis. Talle ei kohaldata küll riiki sisenemise keeldu ja soovikorral võib ta reisida eraisikuna. Kahjuks esindab Josep Porel kaudselt ka meie välispoliitikat Iisraelis. Euroopa kõrge esindaja roll on sisuliselt vastolus Euroopa Liidu põhimõttetega, kuna esindaja kujundab olulisi poliitilisi seisukohti ilma liikmesriikidega konsulteerimata. Hea, et Iisrael ei lase ennast sellest väga palju heidutada. Tõenäoliselt mõistab Jerusalem, et Brüsseli seisukoht ei kajasta alati Euroopa Liidu liikmesriikide seisukohti. Seda tõttu on Iisraeli peaminister Netanjahu kalender tihedalt täis Euroopa Liidu oluliste pealinnade külastusi, kus omavahelises suhtluses tundub olevat positiivne jutu toon. Kaks nädalat tagasi külastas Benjamin Netanjahu Roomat, kohtudes peaminister Giorgia Meloniga Möödunud nädalal käista Berliinis kohtudes kansler Olaf Scholziga. Tuleval nädalal on tal plaanis minna Londonisse, et kohtuda Briti peaminister Rishi Sunakiga. Tundub, et Iisali välispoliitika Euroopa suunal hakkab käima Brüsselist mööda. Loodame südamest, et ka Eesti järgmine valitsusjuht ja välisminister hoiavad Iisali suunal sama poliitikat, mille on paika pannud praegune välisminister Urmas Reinsalu. Praktikas on see väljendunud Iisraeli toetamises, rahvusvahelistes organisatsioonides ja igakülksete suhete arendamises meie riikide vahel. Jumala sõna ütleb, et õnnistatud saab see, kes Iisraeli õnnistab. Iisraeli minutid. Te saadet Iisraeli minutid, mina olen saatejuht Peeter Võsu.